Eh, estaran al recinte firal al llarg d'uns 16.000 metres quadrats 9.000 metres quadrats estaran destinats a expositors a més com fa dos anys tindrem una carpa, una carpa granja d'uns 400 metres quadrats on hi haurà eh on hi haurà exemplars de 25, més o menys de 25 explotacions ramaderes. També hi haurà una altra carpa sensiblement de dimensions més grans, concretament de 600 metres quadrats, on hi haurà part dels expositors i on s'hi realitzaran part de les activitats. I com a novetat eh, per aquest any... Per aquesta 13 edició, eh, hem considerat oportú reforçar lo que són les degustacions de productes molt vinculades al territori com són els vins de la DO Empordà, com és l'arròs, com són els bunyols.